Rugăciunea 23. Pentru dobândirea lacrimilor de pocăință. Aleluia, Tată, ce te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne lacrimile de pocăință, care ca un al doilea botez curăță sufletul, pentru ca fericirea celor ce plâng și se vor mângâia în cer să o putem avea. Pentru ca asemeni Fiului rătăcitor, sufletul nostru în fața ta să stea. Când veșmântul de non al Harului, cu inelul sfânt al iertării ne vei da, și când binecuvântarea, ca un mir de mult preț, pe capul nostru o vei așeza. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește-ne lacrimile de pocăință, din ochii inimilor noastre, ca pe o taină a Sfântului Botez, ca semn că via Bisericii Ortodoxe ai binecuvântat. Fiindcă atunci când fruntea sufletului nostru, spinii păcatelor, cu o cunună ne-au sângerat, piatra mormântului așezată peste neamul nostru ai ridicat, din iadul păcatelor ne-ai înviat, în lumina Duhului Sfânt ne-ai îmbrăcat și prin sfânta taină împărtășaniei ne-ai vindecat. Aleluia, Tată Celes, te iubim, te slăvim și te rugăm! Dăruiește-ne lacrimile de pocăință! Ca semn că inima noastră ce am pietrită a izrobit, Că din ghearele diavolor ne-ai scăpat, Că smerenia, hărnicia, râvnei, milostenia, Curăția, credința, nădejdea și iubirea în suflet ni le-ai semănat, Și să fim ca niște măslini roditori La izvoarele apelor binecuvântatului destin ni le-ai dat.